Шкода, знову промовив він. У цю мить птахи з галасом здійнялися з дерева, а я аж підскочила на лаві. Настільки цікаво було почути, про що він шкодує, щоб потім розповісти це подругам. А він пробурмотів щось тривожне і незрозуміле. Парочку сторіч тому. За тебе змагалися б найкращі лицарі світу. Віддаючи за один твій погляд усе своє багатство, – сказав він. А нині ти сама будеш заробляти на себе в поті чола свого, не розуміючи, наскільки багата. Адже ти не схожа на інших. Що за несправедливість? Але тобі воздасться, за ці сині вогні, якими ти блимаєш, зупиняючи човни. Я б украв тебе, але надто старий для пригод. Ніколи нічого не бійся і шукай своїх». Він швидким рухом поклав руку на мою голову, потріпав по маківці і пішов далі, похитуючи головою, ніби Продовжував говорити сам з собою. Я не знала, що робити, як поводитись. Виплюнула цілу купу насіння собі під ноги і помчала додому, аби уникнути розпитувань за від цікавості дівчат. Відчувала, що в мені щось змінилося. Не могла зрозуміти, що саме. Дорослий, незнайомий чоловік говорив зі мною, і кожне слово було схоже на дотик, що ним він майстерно перебрав усі мої нутрощі, лишивши їх світитися всередині тіла, мов я стала прозорим морським світляком. Звідтоді я почала стежити за собою. Ніби в мені дійсно оселилася інша людина, спостерігач і літописець моєї інакшості. Спочатку ретельно досліджувала, чи не помиляюсь, обережно розпитуючи подруг про те, чи відчувають вони те саме, що відчуваю я. І з дивуванням, яке згодом проминуло, я дізнавалася, що ніхто з них не бачить карту світу на корі старих дерев, не чує музики, коли довго лежить навзнак, дивлячись у небо. Власне, ніхто з моїх подруг так і не робив. Не розмовляє з водою. Не шукає серед опалого гілля чарівну паличку. Не нанизує стиглі вишні на нитку перед тим, як їх з'їсти, тримаючи високо над собою, щоб бачити, як від них відходить червоне сяйво не пив росу і з листя латаття, не вітається з дощем, не обмазує білою глиною ноги, удаючи, що це чарівні чоботи, не розглядає свої пальці на нозі, котрі, якщо довго дивитися, нагадують окрему істоту, не відчуває шаленого безупинного тремтіння всередині, коли ходить краєм моря і нападів щастя котре пронизує тебе гарячими променями навіть тоді, коли на вулиці йде дощ. Вирости і вийти заміж. Ось дві мети, які мали мої подруги Марина, Соня, Галя, Святка, Олька, Павлина. Навіщо, питала я? І вони відповідали. Щоб надягти нарядні сукні на свята іти по вулиці поруч із чоловіком, готувати вечерю і щороку знаходити на городі немовлят, а потім, потім сидіти на німецькій тахті під телевізором, потім померти, як всі. Я дослухалась до себе. Першим шаром у мене теж йшла така картинка. Я йду вулицею у новій кремпленовій сукні, готую вечерю і знаходжу малюка, під розлогим листям капусти. Але крізь цю картинку, мов крізь молочний туман, який з кожним днем мого життя танув,